Володимир Малик. Горить Свіча. Роман. Видавництво Український письменник Київ 1992 рік. Читає Лідія Короченко. Володимир Малик відомий український письменник. Його віршовані казки Журавлі журавлики. Чарівний перстень, також Кожум'яка та інші. У повісті «Чорний екватор», «Слід веде до моря», «Двоє над прірвою», історичні романи «Таємний посол», «Князький», «Черлені щити» мали неабиякий успіх. У новому історичному романі «Горить свіча» автор описує трагічні події, які на цілі століття перервали політичний та культурний розвиток України. Батиїв, погром Києва та розорення інших наших земель. Замість прологу. В літо 6746-1237-й окаянні татари визимували коло Чорного лісу і звідти прийшли тайкомалі саме на Рязанську землю, чолі старим їхнім Батиєм, і обложили Язань і огородили її острогами у місяці грудні в шістнадцятий день. Князь же Юрій Рязанський запився в місті з мешканцями, а князь Роман відступив до Коломни зі своїми людьми. І взяли татари приступом місто 21 грудня, убили князя Юрія Інгваровича та його княгиню, а людей мертвили одних вогнем, а інших мечем, чоловіків і жінок, і дітей, і чинців, і черниць, і священників. І було б щастя черницям, і попадям, і добрим жонам, і дівицям перед матерями та сестрами. Тільки єпископа оберіг Бог. Він виїхав перед тим, як татари почали оточувати місто. І перебивши людей – а інших, забравши полон, вони підпалили його. І був все по літочисленню язичників-мунгалів та пику Іль, себто рік куриці. Вліто 6747-1238 А татари пішли і захопили Москву, а князя Володимира Сина великого князя Юрія взяли в полон і пішли незчисленною силою, проливаючи кров християнську до Володимира, і взяли місто і підпалили його. Побачили князі і єпископ, і княгині, що місто горить і люди вмирають в огні, а інших рубають мечами і побігли князі в середнє місто. А єпіскоп і княгиня з невістками і з дочкою, княжною Феодорою, і з внучатами, і з іншими княгинями, і бояринями, і многими людьми у церкву Святої Богородиці і зачинилися на хорах. А татари взяли середнє місто, вибили двері церкви і, зібравши багато дров, обклали церкву і підпалили. І всі, хто був там, задихнулися, і так віддали душі свої в руки Господа. А інших князів і людей татари порубали, і звідти вони розсіялися по всій землі Володимирській, і полонили всі міста по Волозі до самого Галича Мерського, а інші пішли до Юр'єва і до Періясовля, і до Дмитрова, і взяли ті міста. А ще інші пішли, і взяли Твер, і вбили в ній сина Ярославового. І всі міста захопили у Ростовській та Суздальській землях за один місяць лютий. І немає такого міста аж до Торжка, де б вони не побували. Звідти бати пішов до Козельська. Був у Козельську князь великий юний по імені Василій, Мешканці Козельська, порадившись між собою, вирішили самі не здаватися поганим, а скласти свої голови за християнську віру. Татари ж прийшли і обложили Козельськ, як і інші міста, і почали бити з пороків. Примітка. Пороки – стінобитні пристрої. І вибивши стіну, піднялися на вал. І зав'язалося тут жорстоке побоїще, так що городяни різалися з татарами на ножах, а інші вийшли з воріт і напали на татарські полки так, що перебили чотири тисячі татар. Коли Батий узяв місто, він перебив усіх, навіть дітей. А що сталося з князем Василієм, невідомо. Кажуть, у крові втопився». І звелів Батий з тих пір називати Козельськ не Козельськом, а Злим Містом. Адже тут загинуло три сини темників примітка. Тьма. Монгольський військовий корпус на десять тисяч воїнів. Темник – начальник тьми. І не знайшли їх серед безлічі трупів. Звідти пішов Батий у поле у половецьку землю. Із книги італійця Джованні Дель Плано Карпіні «Історія монголів» у Команії землі половців ми знайшли нещаслинні голови і кістяки мертвих людей, що лежали на землі, мов гній. Ті люди були язичниками. Вони не обробляли землю, а харчувалися скотом, не будували хат, а жили в шатрах, їх вирішили татари і поселилися в їхній країні, а тих, хто залишився, перетворили на рабів. І був то Нокай-Іль, тобто рік собаки. В 6748-й.